De tant en tant el temps Quan es fa una ruixada Oh, que bé, no? Però és el temps de la calor Avui volia parlar de Que um, O sigui, fa uns, anys, fa uns anys Tothom Tothom Absolutament tothom Va saber Doncs l ovella, Aquella ovella Que es va O sigui van fer una altra ovella iguala. O sí sigui, de sabem. Clonada, ho sabem. La ciència va clonar una ovella. Ens en recordem. D'això els que ho han viscut, perquè ho han viscut, Els que no ho han viscut, perquè ho han llegit o per què ho han sentit. Clonar, clonar, o sigui, és repetir una ovella, dic ovella perquè era l'ovella, una ovella i es torna a tenir una ovella clonada. És una cosa que fa la ciència. En aquest cas es va aconseguir la primera clonació utilitzant una cèl·lula. No vaig explicar moltes coses més perquè és el que em van dir a mi i per explicar-m'ho pe a pa necessitàvem un científic en aquí i em va dir que en el temps del programa no n'hi havia prou per explicar-ho. Per tant, diguem només el que em van explicar. Una cèl·lula adulta mitjançar una transferència nuclear celular. Vale. Deixem-ho pels tècnics, pels científics i per totes aquelles persones que saben exactament què és. Però eh, va ser famosa, va ser famosa aquesta ovella... Tot el món se'n parlava, tot el món en parlava Tot, però tot el món Estic parlant, tots els que tenien Una manera de comunicar-se amb una altra I rebien la informació Van rebre la informació d'aquesta ovella Que va ser per la ciència vale. Aleshores, no va ser La primera Perquè diuen Aquesta és la que va saber tothom Tothom va dir Aquesta va ser la primera clonació però perquè era d'un animal gran Però és que la primera clonació que s'han explicat, m'ho van explicar Va ser la d'unes ranes, però molts i molts anys abans Estic parlant d'aquesta clonació que va ser d'unes ranes, va ser l'any 52 Però d'aquest no se'n va parlar mai, sempre es va parlar del de l'ovella la famosa d'oli li deien,? Vale. Però és curiós. Que en sabem si n'enclonen més? ver, En aquell moment va ser un benó que en van dir que van clonar la ovella. Bueno, és que tothom se'n feia com pot ser possible, com pot ser possible, van sortir reportatges, Va sortir absolutament de tot. Però de les ranes a l'any 52 no se'n va parlar mai. O sigui que, clar, ja m'imagino, és el que em van dir els científicos, per fer una clonació d'un animal gran, primer potser cal fer clonacions amb altres tipus d'animals més petits per poder veure com s'ha de fer. És veritat, qualsevol cosa que es vulgui fer bé, primer s'ha de fer petit i després en gran. Però bé, el que vull dir, que la ciència, sí, la ciència, vull dir, va ser, la que va començar, la clonació Així ens entendrem eh? Aleshores, però Amb una paraula Això va ser uns anys Però no es va aturar aquí la clonació La clonació ha anat seguint Sobretot si parlant Clonació d'animals Per exemple També la vaca El que passa que no ens han explicat ja No ens ho diuen Perquè una vegada s'ha sabut Exactament, la clonació de l'ovella Sembla que ja ho tenim tot clar Però, però També, un, un any més tard De, de la clonació de l'ovella Es va clonar Una vaca Una vaca Aquesta vaca van clonar-la Pel consum L'altra, l'ovella, era per la ciència I la vaca va ser pel consum La primera vaca, així I que era clonada, que se'n va dir gene, se'n va dir genè i també va ser a partir deixem-ho deixem vale? i aquesta vaca va ser la primera però però anys després també se n'han fet més vaques clonades, una nota, una coga però bueno, molts noms però a on? se n'han fet per molts postos del món hi ha llocs del món doncs que em van clonar sobretot per si vas al Japó també van clonar i amb, a veure per què era amb una paraula com objecte per crear animals per produir millor carn i per consumir, per, per, per, per beure llet o sí sigui que nosaltres a vegades no veiem això ni ens en donem compte però a lo millor que anem a que ser, en un país i veiem vaques perllà, Uh, pasturant però, doncs, però no se'ns ocorreix mai de pensar que estiguin clonades no sabem ara, ja, ara ara les coses ja no se saben totes perquè la prova està que la vaca van dir hem de fer-ho per consum van fer diverses clonades i després ja va sortir tan bé la cosa que en van clonar més per tant, a lo millor ni ens n'entarem ni no ens n'entarem i les vaques que veiem a pasturant millor jo no dic que sigui aquí però en algun país, o en verdament els o necessiten, o ho fan, ho fan amb, més, eh, amb més rapidesc que nosaltres, no ho sé però que verdament, o sigui, que m'ho van explicar que sí, que n'hi ha i després també hi ha un altre animal un altre animal que també, els primers tenien els seus noms ara ja no tenen, però eren els porcs, pobrets, dic pobrets bueno, perquè el porc és són simpàtics a part de tot no? tots plegats, tots... a veure, això està mal dit perquè tots els animals són macos, són simpàtics i seran de tot doncs, els porcs també els porcs, els primers que es van fer van ser eh, clonar eh? Estic, parlant, estic parlant de la clonació és que estic fent el programa per clonació que és on m'he preparat amb ells, amb els científics i tot els eh, porcs aquests, o sigui, si hem dit un, una per ciència L'altre, pel consum, si és la vaca, de carn i de llet per veure. Els porcs, per transplants. Transplants. O sigui, també se'n van fer diversos que tenien els noms, que eren els primers. Perquè? què? Perquè primer s'ha de fer unes proves, no? Perquè estiguin... Doncs, els primers porcs clonats tenien els seus noms. A partir d'aquí, a partir d'aquí, aleshores, vull dir... Ja, perquè, a veure, després fan modificacions fan coses, això ja, ja no hi entro jo, jo només parlo de la clonació no dic ni després com les fan les clonacions però, aleshores per què? perquè volien cultivar cèl·lules amb els porcs, eh? i òrgans que puguin ser utilitzats pels sers humans o sigui és que s'han donat compte la ciència, de moment la ciència està avançant moltíssim o sigui, cada dia hi han coses noves, cada dia hi han descobriments. La prova està que els llibres per estudiar, que tenen que veure amb coses de ciència, o sigui, te'n dones compte que a mesura que passen dos anys, els mateixos llibres ja no serveixen. Han de ser llibres ja renovats amb les noves coses que s'han descobert. O sigui, en una paraula, hi han professions i ja en professions i carreres és igual que cada dia, vull dir, has d'estar al dia, per això ara moltes vegades sigui de que sigui la feina, o sigui tas de posar al dia. Si no estàs al dia, no estàs al dia, amb una paraula. Ja sé que és una tonteria d'ixò, però és veritat, perquè? Perquè cada dia s'avança amb certes coses, que a vegades no surten tan bé. Vale, però es van perfeccionant i van sortint bé. Només cal mirar les operacions i les coses que estan passant avui dia. Coses que, vull dir, abans bueno, era morir-se ja i ara cada vegada hi han més coses per ajudar-te doncs, a superar l'enfermatat o el que tinguis. O sigui que cada dia hi ha coses. Doncs el porc, amb una paraula, clonar-lo és per treure o sigui, amb la, això ho tenen que fer-ho bé, forma que puguin cultivar les cèl·lules i els òrgans i que puguin ser utilitzats per sers humans. Ma, és veritat que a vegades volen fer un trasplant d'una persona i no el troben. Donc la ciència, la ciència, doncs, que està cada dia avançant, doncs es veu que hi ha una possibilitat, Segons no tinc ni idea perquè això torno a dir per fer que un programa sobre això el científic ja dit necessitem hores i hores per explicar-ho tot i tampoc s'entén lo suficient, però que és un dels animals, a on es considera que hi ha algun cèl·lules i òrgans que poden ser utilitzats pels sers humans, per a una operació per salvar la vida el sers humans. Amb una paraula, que la ciència és la ciència i, que cada vegada va avançant més, com totes les coses. Allò que diem, començar una cosa és un primer pas, però és eh que el camí es fa amb un primer pas? Doncs hi ha moltes coses que han començat, que no han avançat, però que van avançant mica en mica. Per això, verdaderament, necessitem, quan volem arribar a ser alguna cosa, tenim que estar sempre al dia si, sí, per exemple, dius és que ja sé fer això, molt bé però el millor, ahir o abans d'ahir ha sortit un altre sistema nou averigua perquè primer et facilitarà el que sigui i a més potser et millorarà sí, per tota la vida per tot abans hi havien tres medicaments o quatre medicaments, fa molts i molts anys i tothom utilitzava aquells bé Ara s'han descobert que n hi ha alguns que només serveixen per unes coses, uns altres per una altra, no? Doncs pues això, amb tota la vida. O sigui, estar al dia costa, eh? Estar al dia, perquè són tantes les coses que tindríem que estar al dia que pràcticament és impossible. Però per això hi han sistemes, el que estudia un tipus de cosa és el que es posa al dia amb això. El que fa una altra cosa, també. Quantsevol cosa que facis, pots estar al dia. Quantsevol cosa, la que sí? la més tonta, sí senyor segur que hi han coses per estar al dia o sigui que allò que diuen mica en mica s'omple la pica és el mateix no? avui fas, saps això, demà saps allò i quan fas fes, fes fent al final has après mort se'ns ha acabat el temps com sempre, res més des d'aquí amics i amigues del programa és de Cultura com sempre, gràcies per estar amb tots nosaltres